Аж тепер утішно подумала, що ноги їй крутило недаремно. Синоптики з них добрячий. «Що скажете?» – спитала господиня, не розуміючи, чим може прислужитися такому шатному городянину. «Я шукаю одну молоду жінку. Мені сказали, вона живе у вас. Я можу з нею поговорити?» «Е, голубе!» Спізнилися ви до неї. Вони з Павлом подалися кудись туди. Баба показала рукою вздовж вулиці, в напрямку сільської околиці, коли б не на гору зібрались. А воно, бач, серед зими пішов дощ. Нема порядку ні на землі, ні в небесній канцелярії. Та ви присядьте, перебудьте негоду, вони скоро вернуться». «Дякую, ви краще підкажіть дорогу на ту гору. Вулицею до крайньої хати, там по праворуку побачите стару ферму. Звідти вже й гору видно». «Ще раз дякую», – чоловік Надію Капелюха, збираючись іти. «Як же вас хоч звати, щоб я знала, про кого Наталці казати, якщо розминетесь?» «Скажете», – її питав Микола. «До побачення». З Богом, сказала бабасанька, і навздогін перехрестила чоловіка, що назвався Миколою.